Книга Второзаконня Розділ другий Потім повернулись ми і рушили в пустиню шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь. І обходили довго гори Сиїр. І промовив до мене Господь: Годі вам ходити навкруги цих гір. Поверніть на північ. Ти ж повели людям. Оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сиїрі. Вони боятимуться вас. Ви, однак, уважайте. Не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі. Тому що Сиїр гори, Віддав я Ісавові на власність. Харчі купите в них за гроші, Щоб ви мали що їсти, Та й води придбаєте в них за гроші, Щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, Благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, Піклувався твоєю мандрівкою По тій великій пустині. Ось уже сорок років, Господь, Бог твій був з тобою. Нічого не бракувало тобі. І пройшли ми поодаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. І звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон-Гевер, ми пустилися дорогою в Муав пустиню. І промовив до мене Господь, «Не зачіпай, Моава, і не починай війни з ним, бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі в посідання, бо я віддав Ар синам Лота в посілість. Спершу там жили Емії, люд великий, численний і дебелий, як Анакії. Зарефаїв вважали їх, як і Анакіїв. Моавитяни ж звуть їх Еміями». А в Сеїрі жили спершу хорії. Їх вигнали були сини Ісава і винищили перед собою, оселившись на їхньому місці, так, як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік заред. І ми перейшли потік заред. Того ж часу, що йшли ми від Кадеш-Барне, аж поки перейшли потік заред, було тридцять вісім років, поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі, придатні до війни, люди повмирали з-поміж народу, Господь промовив до мене так Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар І наблизитися проти синів Аммона Не зачіпай їх, ані не починай війни з ними Бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона Я віддав її синам Лота в посілість Ця земля теж вважалась землею Рефаїв, і Рефаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями. Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії. Та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть... У Сеїрі, знищивши перед ними Хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і Авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях Кавторії, що вийшли з Кавтору. Тож уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки Сихона, царя Хешбонського, а Морія разом з його землею. Починай підбій, іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою». Тоді послав я посланців Скидемот-Пустині до Сихона, хижбонського царя, з мирними словами, кажучи, «Дозволь мені перейти через твою землю. Я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити». «Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі, і Муавитяни, що живуть в Арі, поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Але Сихон, цар Хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю. Бо Господь, Бог Твій, зробив Його дух запеклим, а серце Його твердим, щоб віддати Його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене, ось я віддаю тобі на поталу Сихона і Його землю, починай, займай Його землю, і виступив Сихон проти нас, він сам і весь його люд, добою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на Поталу, і ми побили його, і синів його, та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста, та й піддали знищенню кожне місто, чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого» тільки скотину взяли ми для себе як здобич та луп по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон-потоку, та й міста, що в долині, аж до Гілеаду, не було міста, яке було б для нас неприступним. Все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Амона ти не наближався, ані до всієї долини я потоку, ані до міст у горах. Усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам».